berreskuratuko dugu lana astero egianez baina badakizue alde neurrian eskualdeko kirolariei ere ahotsa emango diagula Gaurkoan arauna zit egin behar dugu joan den astean aipatu genuen bezala aulki mugikorreko Gipuzkoako ligakoko lehenengo estropada izan zen igandean irunen ordu batetan eta Santiago Tarako kirol elkartea kontratu zuen estropada hori Bertan, gure bi ordezkariek parte hartu zuten, eta bai eta baita ondarri biharronel karteko ordezkariek ere emaitza onak izan zituzten. Baina zortziko seniorari dago kionean, Santiago Tarrak izan zen irabazle. Bertan, irundarre nontzian izan zen gure gaurko gonbiatua, handarrek Arratxaldeon handa rekarte? Arratxaldeon! Bueno, denbora aldi asiera eziño be izan duzu lehenengo estropa da direbazita eta gainera etxean, ez? Bai, bueno, eh, lehenengo estropa izateko denbora izan da, eta, bueno, kontuan hartu hartu bere bai, iru guaje esan ditugula, gara batzuk, eta, bueno, hori kontuan hartuz eta horain di dela adela, espero ezagun denbora aldi Ondo, eta no, no. zuk zer moduz ikusitzen taldearen lana barrutik? Ba, bueno, lehenengo estropa berdiga hon baten genuen eta gero go, pixkat igual desmadratu inen edo ja fronterako zubiak pasata, hazi inen ba, batzuk beraldela hautatzen besteak beste, beste aldela eta bueno, igual hori or, landu dugu, baina, bueno, nahi kondo, guztu da, konten Gipuzkoak oligako lehenengo estropa zen, eta zein da zuen helburua liga honetan? Ba, bueno, elburu, ez dugu elburu zuten bat, edo, baina gure elburu da, psh, kilometro gertzak joitea, bloke zendoa sortzea, eta ez dakit, e, urte pareaz barru, ba, ahondien kontra egotea, edo, bastante onjarrikin eta horiokin Gero estar gutu da. Ta pizka bat aurrerago begira, ba zeintzuk izango dira helburu hondienak denboraldian, e, Espainiako chapelketa egiko bai. Azaldu pixka bat. Ba, bueno, e, orain urtarrian izango du Espainiako eh e, de txapelketa, eta bueno, oraindik ez dakigu argi ze botetan eingo dugun, baina bueno, gero ekaian izango 2.000 metroko Espainiako txapelketa, eta hortan ba, sortzikoa ba, finarean sartzea elburutako bat izango da. Eta, bueno, poliki-poliki, gora egita. Zuk badara mazu denbora bat, e, sortziko senior horretan. hasieran bai. elduago hasi zinen, eta orain badituzu ataldeekide ba, gazteagoak. Zein da diferentzia? Huf! Ba, bueno, ha ber, orain dek eh. Orain... Horei urte bakarrik eta gaztenaren emertzi urte ditu. Desberdintasuna, ba, konfiantza gehiago. Gero ps, bakizu egoten estropa hasieran lasaitasuna lazaitasuna. Gero ere hau direk erakuste izute nola guamartza dena. Eta bueno, hori poriki poriki kusten da. Eta bueno, hori da gehiago bat. Orduan, zen daiteke asko ikasten dela arraunlari veteranoak egitean duan? Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Berai, esperientza lan ahondia da guretzat jazten zat eta berai, ezker asko ikasten dugu, bueno, entenatzeiak ere de... prestatzen gaitu, baina, gehioma eta referentzia bezala ba, hartzea ditugu ahondien kontxegoak, Eta etorkizunera begira Olki Mugikorrean jarraitzeko asma duzu edo ez duzu Olki pasatzea pentsatzen? Ba, horrengoz ez. Horrengoz, Santiago jarraitzeko asmoa dut eta batzakit, horrengoz ez. Agian, ba, gustara maituko nuke Banku Finkoan ez, baina horrengoz ez. ez. Eta ondarribiko bizilagunak etorriko balitzezkizu treinarrun egiteko aukera emanez. <risa> ba, ba sakitetsu susto. Agia maña, na... ba, seguna ora. Pues que es un uso hora en onda, obe, gure artean Girona dago gure arinekoen besta. Eta bueno. Ba, ez. onda. Oraingoan zure etengo haser. Santiago Tarrakeke izan zuen trenera duel urte batzuk, zuk posibila ikusten duzu naizbait baita ura berreskuratzea edo ez? Ba, polita izango zen ez? Ba, oraengo gazteak, etorkizun batean, ade, Santiago Tarrake bat arteatzea polita izango zen, eta baina bueno, oso zaila da, behar dira laguntz asko, medikoak, ordu asko, e, laguntza patrocinadoren modua eta eta bastantez aia da. Baina, ba, polita izango zer, eh? eta guztora ingon duke Santiagoko traineran arraun, eh? Bueno, eta ba, bukatzeko, ba, aki guaskotan, Santiagotarrak ezaguna dela batez ere, ba, gatik, edo urbizien azkenaldian, baina aia da, arraunak irunen, ba, presentzia, eta izan duela ibilbide batez. Ba, eta, akiruz eta hagi eh? Eta hori ba. pena da, ba, La gente que suele hacerse en Santiago Barrauna, tiene que ir a la gente que salga. Santiago dice que es un giro, y es un giro. Pero bueno, poliqui poliqui es aburrido. Vale, os Mi esker, Ander, y ahorrengo arte, que hizo MNE a te a kirekira. Vale, mi esker. Ancheta Irratia. Eta errepaso egin eta Anderre Carteren hitzak entzun ondoren futbolari eukiko diogu. Real Unionek etxean jokatuko dugandean torrela begako gimnastikaren aurka. Arratxaldeko bostezedik aurrera. Azken jardun aldian puntu hona laurtu zuten juri beltzek jeidan usuna berdindu ondoren. Partida hona egin zuen Unionek, defentsan sendo aritu zen, baina ez duen gola egiten asmatu. Eta azkenean puntu batekin konformatu behar. Zailkapeneko zeigarren postoan dago Real Union hogei punturekin iru gehiago ditu amoribietak eta lau gehiago, lau arren postuan dagoen jeidak. Irundarren igandeko aurkariak gimnastikak, amagos puntu ditu eta maila mantentzeko lehien sartuta dago, bete -betean. Beraz, playoff play erako lehien mantentzeko errelunionek ezinbesteko adu horrelako partietan iru puntuak ezkuratzea. Hore ezkomaiari dago kionean, etxetik kanpo jokatuko dute Ondarri eta Real Union Bek. Berdeek, oi jokatuko dute, larun batean. Esan bezala, Ondarri biak, jokatuko du, iruterrietan, oi hartzungo ugalde txoko karlareko futbol zelaian. Bosgarren postuan daude oi hartzu eta azken amadi puntuetatik bederatzi lortu dituzte. Mondarriak bina berdin duzuen larun batean Trintxerperen aurka eta bederatzigarren postuan dago. Berdeak gaino ordu bete beranduago eta Nico Surbil Errenderian Reunion Beq dagoen Turinen kontra jokatuko du. Mondragoren aurka 3 eta bat irabazi ondoren 4. postuan dago Filiela eta puntu bakar bate gehiago dauka horret orretako taldeak. Eta astero bezala emakumen euskaldigari ere errepase emango diogu. Mariñoak etxetik kanpo jokatuko du igande goitzen. Gasteizko neskak taldearen aurka. Joanden hastean bi eta 1 tira zuten Urdinek Irunen, Peña Atletiken kontra. Eta sei kapeneko 5garren postuan da behia da, 16 punturekin. Eskubela oi aipatu berdugo Izan ere, eta artalekuko kantxan gutxienez, geldie ezin jarraitzen du Biaso Irunek. Joan den larun batean, Puente Genil bezalako horkarigo baten kontra eta leo Legiaren faltan, lehiakortasun handia erakutsi zuen berriro bidasoak. Hogeita zorti eta hogeita sei irabazi eta serkapeneko irugarren postura hueltatzea lortu zuen. Bi gainera etxean jokatuko du berriro, teukuroren kontra, arratsaleko seiter erdietan. Hiru partia gelditzen dira, ligako lehenengo itzulia bukatzeko, eta horieta dik bi, artealeku jokatuko ditu bidazoak. Beraz, neguko eten aldira lehenengo postutan iristeko, aukera ona du, talde irundarrak. esan bezala joan larun bateen irabazio ondoren pozik agertu zen Fernando Bolea internanatzailea. Taldeaz arro egoela esan zuen, lesioak zirla eta haste komppliatu izan zelako. Eta taldeak egoerari vuelta eman eta partidaa irabazteko abatea lortu zuelako. Davidinkon zentralaren eta hasier zubiri atzaen lan azpenbartu zuen eta denboraldi hasier aipatu zituen bigakoak errepikatu zituen gainera, Lana eta intentsitateea. Mutiako dobetetzen ari dira entrenatzailearren eskaera hori, Fernando Bolea ...cuadrilla de jugadores, porque ha sido una semana complicada, porque David vio no, en el campeonato de entrenar, ayer hizo un medio entrenamiento, Leo desde el miércoles ya sabíamos que no iba a jugar prácticamente, ahora sabíamos los miércoles, y entonces el resto se ha, se ha sobrepuesto ¿no? y además, bueno, hemos hecho esa esa poco esa, esa idea, hemos, yo he intentado transmitir que bueno, hay veces que falta un jugador que es muy determinante, y, y eh, lo que hace es que otros tomen más más galones y se impliquen más o se juegan más sueltos porque también tiene un jugador como leo hace que muchos balones siempre deriven en él y quita quizás, quizás cierto protagonismo a otros jugador que tiene la línea que hoy desde luego han hecho, como está aquí, ¿Han hecho un partidazo espectacular en, ataque, en defensa en todos los sentidos y así pues como la defensa la defensa más o menos es habitual ¿no? Ya lo he dicho, que defensa, mientras de estén los dos pilotes, lo demás no me preocupa porque todos pelean. Así ahora está espectacular, todos han cumplido con, con creces, al final ya, pues bueno, el ver marcador que lo estábamos controlando y el que se ha acumulado, que llegaban unos cuantos, pues se ha dejado notar. Pero muy satisfecho del rendimiento que han tenido y sobre todo y del orgullo que ha mostrado, ¿no? No en ningún momento, y eso que han empezado, fallones, los extremos pero se han sobrepuesto puesto han hecho un grandísimo partido una buena victoria. tiene que dar Le tiene que dar eh, confianza, si no la teníamos, en que vamos por buen camino y que lo, la premisa fundamental que dije el primer día es que es trabajo e intensidad. Y eso lo estamos haciendo. Había días es que jugaremos mejor, jugaremos peor, por menos acierto en nuestra portería, por más acierto en la suya, por lo que sea. Pero mientras trabajen en los entrenamientos que lo están haciendo y sean intereses en los partidos, más no se los puede pedir. Ancheta y Ratia. azkenean orain bai, bakaladerak eta irungok biek garaipen lortu zuten. Laka, bakaladera ondarribiak haixi ganditu zuen trapagaran ondartzan. Hogeitan bezortzi, ama izan zen azkeneko emaitza. Norgei agoka garrantzitsua zen, zailkapenan berdinduta zegoen aurkari baten kontrakoa, eta berdeek dasaitu eder hartu dute. Euskal Ligako zailkapeneko ama bai postuan jarraitzen du, la bakaladera ondarribiak, baina bi puntuka bainta jauka orain. Aste burdan, etxetik kanpo jokatuko dute berdeek, atezate usurbil, tardea taldearen aurka. Irungo gaztiakak ere partia irabazi zuen, baina kontrako markagaiuari bueltaman behar izan zion horretarako. Azkenean, hogeita mabi, hogeita zazpi, irubi, bizazpi, irabazizuen irungo uranzu pilotarekoan, aloina mendiren orka. Gipuztuako lurraldeko ligako bosgarren postuan dago irungo, 6 punturekin. Larun batean, eibarren jokatuko du, puntu bat gutxiago duen aritzaren kontra. Zaskibale gari dagokioen emakumezkoen ligan, ondarri irunek kadi laseu de Urgelen kontra jokatuko du bihar etxeti kanpo. Ordu batan izango da partida eta teledeporteko kamerak egon goira partia zuzenen eskaintzen. Ondarri bia irunek ere, arna sartu du, benbiurere, benbiureren aurka ondartzan berrogeita matzazpi berrogeita mar irabazion doren. Selkapeneko bosgarren postuan da gorain ondarri irun. utzi gabe emakumen lehenengo mailan errobide irunek zur tabernaren orka jokatuko du eitzetik kanpo, bihar zeiretan. Eta euskal digako mutiek barren aberri hartuko dute etxean, igandean amabiak laurden gutxietan. Gaur errobiharekin amaituko dugu, eta gaurrez ez ditugu albiste honak. Zaiz airunek ezusteko porrota jaso zuen larun batean playa ondin partida guztiak irabazi ondoren, txelkapeneko azken taldearen aurka jokatu zuen. Taldeen arteko ezberdintasunagazik bazirudien partida erraza izango zela, baina irundarrek ez zuten ondo jokatu, eta emearetzi hogeita bi zuten. Denburaldiko, lehenengo porrotaren ondoren, norgeiago kago gorra izango eta irundarrek, larun batean, astin zarautzen. partida guztiak irabazi dituen, zarautzen kontra. Zarautzen rehe urregiteko gutxinez, bera horpeionena berreskuratu beharko du zaizairunek. Eta Akiteniako Federal ligan ere emaitza txarra. Hendaiako Stadeek 26-12 galdu zuen Etxetik kanpo, Abeni egin taldearen kontra. Xuria Kondo hasi ziren, lehenengo zatian zehar horretik izan ziren, baina bigarnean etxekoak nagusitu eta garaipena lortu zuten. Zelkapeneko 5. postura jaitsi daia eta Maulerekin berdinuta dago 27 puntura. Asteburu honetan hita izango du Federal B mailako eta Abenduan 9 itzulikoa. Guk ez dugu etxedenik eta datorren astean ere hemen izango gara Zuen irratean, antxetea irratean. Bideasaldeko kilolaren errepaso zabale egiteko. Hordur arte entzule, ondo izan.